امور رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي منار الهدات قنام رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي منار وَأَتْقُوَانَا بِعَزْمِ الأبات. الْأُبَاتِ آه يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورى من سرامى العمر يمضي ورى من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا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 Ako ga ostavi u zabudi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti, svjedoći da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu wasalam posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao svojoj plementoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu aliku wa rahmetullahi wa berekatu. Svije svega, zahvaljujem Allahu Tebareke ve Ta'ala koji nas je poživio i ponovo saokupio na ovom bareč mjestu. Da nastavimo govoriti i kazivati o njegovim lijepim veličanstvenim jemenima i značenjima isti. Moljeći ga, Subhanahu wa da svako ovo ime pruzrukuje iman i poveća ima našim srcima. Zatim, želju raz za ovaj din, za uzizanjem Allahu Tebareke ve Ta'ala, vjeruje sve do onoga časa kada nam eksperti danas se zove sada dunyaru kao postranstvo ahireta. Načela sa koboda posle Allahu tebareke tala imena koji smo prošli put govorili Kazivan es salam, spomenerčelo inšallah nadam se možda stignemo i dva imena uzeti. Ima Allaha subhanahu wa taala el mukmin. Inšallah znači, wa tebareke ve ime el mu'min koji u prevodu značenja može se kazati, a mi smo govoriti kada se odnosi Allah tebareke ve ima značenje koji potvrđuje običanje, znači koji potvrđuje običanje i daje sigurnost. El mu'min, onaj koji potvrđuje običanje i daje sigurnost. U jeziku je poznato da postoje dva mišljenja, to je tazdik, potvrđivanje Aha. ili vjerovanje. Potvrđivanje ili vjerovanje, što može znači, značiti. I drugo značenje kako je zuđaj, i drugi poise pokušali da dođu do onog pravog sklenog značaja koji je potrebno i jeste da kažu da ima eman naći sigurnost mi znavde posle toga izlazi emaneti slične stvari koje ćemo spomenuti znači eman sigurnost koje nam je isto tako bitno da znamo pet znači u značenju jezika dok su ostali pokušali iz ova dva osnovna značenja još dva druga značenja dodati, pa kažu da prvo značenje el eman, sigurnost, što je suprotno strahu. I vidjet ćete, znači kad budemo govorio lahom tebare koje je tala značenja ovih imena kad se odnosi nad njega, da je on taj koji daje znači da vjernici budu sigurni na dunjaluku, a na ahire će i sačuvati onoga straha, velikog straha na danu na danu obračuna. Zatim drugo značenje el eman, što jest povjerenje, A tome je, može se kazati izdajali pro nevjera. Mi znamo kada neko nešto povjerimo, kako se znači da se to pro nevjeri i Zatim imamo značenje el iman, što je svima poznato, vjera i vjerovanje, što je suprotno tome kufr, nevjerovanje. Isto tako jeziku ima značenj, ista riječ, el iman, potvrđivanje, suprotno tome je negiranje. To je su znači u jeziku od ovog korijena ove riječi za danes znači za današnji pojam. I svi ovi izrazi su nam poznati jer ih već koristimo prilikom učenja čitanja Alahite bareke taala Koliko se puta spominje ovo Allahu subhanahu wa taala ime u Kur'anu? Na li mu'min. Spominje, spominje se samo se samo i to u suri znači Al-Hashr u 23. ajetu. Allah te bareke taala kaže والله الذي لا اله الا هو الملك كويس в друго ради аль السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وما يشكر значи после ассалам долази аль мумин затим аль меймин اكو де мостил када се нешто име на аллах да Kada pokušamo da dođemo do nekih informacija o značenju vrlo malo možemo naći, znači u knjigama Selefa, oni koji su pisali, a isto tako muhejminu još manje. Još manje, znači može se doći do nekih informacija što ukazuju osim osnovnog značenja kada se nosi na Allaha Tebare Kvetara. A'dahak Rahimahullah prenosi od Ibn Abbas'a da je kazao o značenju Allaha Tebare Kvetara imena el-Mu'min, da ima značenje gdje kaže ona od koga su stvorenja sigurna od njegove nepravde znači da him učini ne, odnosno da him znači napravi uradi neki dio vid nepravde stvorenja su sigurna što je nama znači, jedno veliko obećanje gospodara svjetova da on nikada nikome neće čini nepravda i to je ono ohrabrujuće odnosno što nas čini sretnim da Allah te barek ve kojima komu drobova svojim nije nepravedan, niti čini bilo kakav vid, bilo kakav vid ne prade. I to je ono što su mi spomnjeli u drugim Allahovim Tebareke v.a. imena. Vidjet ćemo, znači, kada a, pokušavaju da pojasni Allahovim Tebareke v.a. značijeme, da su to približnog značenja, ali da uvijek postoji razlika, nijanse, znači, koje prave razliku između Allahovim Tebareke v.a. imena. Imam Šefkani, Rahimahullah, kada je govorio Allah'u Tebare Kvetala imenu albumin kaže onaj koji je podario svojim robojima sigurnost od svoje kazne. Pogledajte dana znači koliko stvorenja živi, koliko su zaslužila Allah'u Tebare Kvetala kaznu i propast, jer kaže lođe lišano u Kur'anu, kada bi Allah kažnjavao zbog dijela robova svoje, ne bi nikoga ostavio na dunjalku, što znači da nema osobe na dunjalku koja nije zaslužila propast. Svi su, ali zalove te vare kvetala potpune mudrosti i neizmijene dobrote i milosti, čini ta stvorenja znači, u životu. Čuva i te kazne na dunjalku. Zatim kaže, da je rečeno da je el-mu'min ima značaj koji potvrđuje istinito svojih poslanika. Kako? Davajući muđize. Znači svoje muđize koje su imali virovi jesnici prije poslanika Muhammeda wasalam, i Muhammeda wasalam, su samo potvrda njihove iskrenosti da su odnosno oni zaista uistinu Allahovi i zaslanici i poslanici poslani sa istinom. Zatim kaže: "Označaj je meni jeste da je on taj koji potvrđuje istinitos onoga što je obećao vjernicima putem svojih poslanika, od nagrada ili kazni." Tajo znači el-mu'min koji potvrđuje istinitos svega onoga, znači što je obećao putem poslanika koji su dolazili od nagrada ili ili kazni. Mođahid Rahimahullah je kazao za riječe mu'min da imaju značenje da je on taj koji svedoči svoju jednoću. Mu'min da znači onaj koji svedoči svoju jednoću. Kako? Kao što je gospodar Svetovog Kur'anu kazao šahidallahu ennehu la ilaha illahu. I Allah svjedoči da nijema drugog istinskog Boga osim, osim njega. Subhano. Znači, Allah te bareku etala sam svjedoči svoju uzvišenu jednoću, da je on jedini, znači, jedan koji je zaslužan da se obožava, gospodar svjetova, stvoritelj, obskrbitelj i onaj koji je začin jedini zaslužanost, čovjek čini i badet, da robuje isključivo samo njemu. <hums> Ibn Qajim Rahimullah je kazao, Al mu'min je onaj koji potvrđuje istinitost, iskreni istini, tos iskreni, olje ukazuje na šta, na keramete koji se mogu desiti vjernicima. Pa su ti kerameti potvrda da su ali na istini, odnosno da su njihova djelao tako sa kojima je gospodar svjetova zadovoljan, pa ćemo vidjeti znači, koliko je ti kerameta koji se dešavaju u znači situacija na džihada i koliko imamo isto znači, u svakodennom životu kod odebranih Allahovi Tebare, Kavetala, robova kako su nam poznati kao evo Zatim kaže, on je taj koji potvrđuje istinto svojih poslanika i vjerovjesnika, u onome što su dostavili od njega, i to kaže svojim znakojima koji ukazuju na istinito, svojim znakojima, kada se kažu a ajat, to su čuda. Čuda znači koja dolaze od Allaha teba rekao, zato šeo se mi kada smo govorili u onim uvodnim predavanjima, govori da je daleko bolje Znači da čovjek kada kaže Allah Žešana objavljuje ajat ili ajet odalađen, znak, čudo odalađen, ne, da se kaže znači, tako kako je došlo ajet i znak, veliko čudo, nego da se koriste muđize. Znači da je jače iznačenja muđiza, može se kazati ali ajet kada se kaže daleko jače, daleko jače značenja od od muđize, tako da je ispravnije kazati kako je gospodara svjetova to slovio u svojoj primitore knjize. Šta su tragovi spoznaje ovog velikog Alahov te bare kavetara imena? Prvi trag da onaj koji je svatio iz navedenog značenje imena El mumin je da je svatio da je Gospodar Svetova toliko velik, toliko uzvišen, toliko veličanstven da sam sjedoči, da sam sjedoči svoj jednoči. A kad Gospodar Svetova sjedoči svoj jednoči on da je obožan svim onima na svim stvorenjima, da samo njega subhanahu wa ta'ala obožavaju, da samo njemu robuju, da samo njega traže, da samo njega mole, da se samo na njega oslanje, da samo njemu žrtvu prinose, znači sve vidove i badeta je jedino gospodar svetova Allah, tabaraka wa ta'ala, zaslužen da mu se čini. Jer Allah, tabaraka wa ta'ala, kaže, šehid Allahu ennehu la ilaha illahu. On, subhanahu wa ta'ala, sam sjedoči, Samo za sebe svjedoči da je on jedini, istinski bog, istinsko božanstvo koje je zasluženo da se obožava i da nema drugog. Da nema drugog istinskog božanstva mimo mimo njega. Zatim, ova njegova jednoća koju on sam za sebe posvjedočio, običao je da će slati ljudima stvorenjima snakove na dunjavuku koja ili koji ukazuju da je on su Hanova talajgeda. I to će biti, do sudnika dana. Jer Allah Tebare Kvetala kaže Se nurihim ajatina filafaki va fi anfusihim hatta je tebejjene. Hatta je tebejjen. Kaže mi ćemo im pružati, mi ćemo im dostaljati, mi ćemo ukazivati i pokazivati naše znakove. Znakove. Sve dok im ne bude jasno. Hatta je tebejjene ennehu l'had. Da je on istina. Znači, svaki razuman čovjek koji uvidi i uvidi iz ove znakove koji nas obkružuju u kosmosu, kaže gospodar svjetova, va fi anfusihim i u njima samima će ti znakovi biti. Za koji razum imaju da provuče i da dokuće, da svate, da svaki taj znak ukazuje na gospodara jednoga, koji je stvoritelj svega stvarnog. Pa kaže, eva nam jekvi bi rabbike ennehu ala kulli še'in šehid a dovoljno ti je što je tvoj gospodar ala kuli šeji na svakoj stvari svjedok, da svaku stvar svjedoči, da mu ništa znači nije skriveno od dijela robova i malo i veliko, što je god da se učini, gospodar svjetova znači na tim bidi, vidi, i znači ništa mu toga nije nije skriveno. Tako da onaj koji spozna ovu spoznaju, kada uvidi Znači, znakovi ukazuju na gospodara svjetova takvog voli, takvog oboža, takvom robuje, takvom cijeni, takvog poštuje. I ljubomoran je šta god da se desi, šta goda se kaže gospodaru svjetova, to ga zabori. Njegovo srce nije ravnodušno kada se gospodar svjetova vrijeđa. I zato, znači, onaj koji osjeti kada se gospodar vrijeđa, u srcu mu nema trune ljubomore, ne može, znači, ništa da učini i čak i mu to, onaj, eh, Prema tome, nema nikakve, znači, ljubomore, nikako vide ljubomore u takvom srcu. U takvom srcu nema imana. Kada dozvoli da se gospodar svjetova vrijeđa riječima, dijelima i ostalim, čovjek, znači, nije nekada omogućnosti, mogućnosti. A srce nikada ne smije to dozvoliti da bude ravnodušno. Na uribe gospodara svjetova. Jer ti si onaj koji obožavaš ovakvog gospodara svjetova. Zadovoljno se s njim boliš ga sa vrhuncom svoje ljubavi. I ta ljubav nikome nije dostupna, nikome ne možeš uspjerti tu ljubav koju uspjerovaš gospodaru, gospodaru svjetova. Jer ti svjedočiš veliku stvar. A to je gospodar Allah subhanahu wa ta'la koji je stvorio sve. Zatim drugi plod spozna evoga velikog imena, el-muqmin, jeste da je on taj koji pruža utočište svakom onome, koji posjedio strah od nečega. Kada čovjek osjeti strah, treba da zna da mu je utočište, da onaj koji daje sigurnost, koji otklanja strah, je gospodar Allah subhanahu wa ta'la. Da njemu treba pribjeći, da njega treba moliti, da od njega treba tražiti. Jer on zaslužan toga. Zašto? Zato što se brine o nama. Stvorio je nas, hrani nas, odijeva nas, sve nam je dao. Niko drugi, znači, ne stvara osim O Simon Subhanahu ve taala. Allah dželal kaže: "Fal ya'budu rabb hada Zato neka obožavaju gospodara ovog časnog hrama, misli se na Ka'bu. Takoog gospodara treba i obožavati. Zašto? Allah dželal šanul kaže: "El-ladhi ata'amahum min ju'in wa amanahum min koji hrani i koji im daje sigurnost od straha, odnosno onaj koji je njihov strah koji su imali, zamijenio sigurnošću. Strah kada osjetiš, a bivi, kada laha spomeniš, srce se smiri. Strah kada imaš od neprijatelja, kada laha spomeniš, kada pomisliš na njegovu veličinu, onu koju već preučavaš, koja zava velika imena, znaš na koga se oslanjaš. Znaš da mu ništa nema slično, da je on iznad svega, svojom moći svojim znanjem sa sve savršenim osobinama tako da tada taj strah nestaje iz tvog srca. I zato nisu isti oni koji su spoznali gospodara svjetova kroz njegova lijepa imena i savršena značenja, doni koji znači uzmaju površinski sa svih mjesta znanja, a u stvari ovaj iman, ova jekin, ovo ovaj ubojeje nije su u njegovog srce. Pa ga vidiš, kada nastupi znači ili e, neka od bitaka, znači prvi pobići sa te linije kada ugleda neprijed, poput šeitana. Šeitan zna Allahovu većinu, pa pobjegne prvi sa bojnog polja. A Pravi vijenik, iskreni vijenik koji je pun znači, imana Allaha Subhanova tela njegove spoznaje, takav neće, ovo zna da je Allahov u ruci sve i život i smrt, da će ostaviti u životu koga bude htio, a usmrti koga bude htio. Da ga neće zadesti ono, osim onog što mu je gospodar svetova propisao aka da bi se svi sakupili da mu šta odkoristi da neće uspjeti osim naliko koliko gospodar svijeta propisao isto tako šteta ili korist to je taj yakin kada se svatiio razumio onda taj strah nestaje zadovoljstvo i smiraj dolazi od gospodara gospodara svijeta a džuti mal subhanahu wa taala vas miraj i ov sigurnost uvjetuje kome će dat nije svaki koji šehid koji posjedoci da će imati tvoje smiraj ovu sigurnost jer svaki onaj koji posjedoci postoji mogućnost da će svoje vjerovanje uprljati sa mnogoboštvom. Dakle neće imati taj smiraj. Munafiq i ostali mogu imati takav smiraj zašto zato što dolazi u šantu garancije pa kaže aladina amanu wa lam yurbisu imanuhum bi oni koji budu vjerovali svoje vjerovanje ne budu prljali sa bilo kojim vidom širka mnogo boštva, njima gospoda svjetova obećava pa kaže u laike lehu to su oni koji će imati sigurnost, koji će biti sigurni, pa kaže wahu muhtedun i oni će biti upućeni, oni će biti na pravom putu postajanje koji oni koji u svom vjerovanju ne pomiješaju svoju vjeru sa nevjerom, sa mnogo boštva, takvi će imati sigurnost, zato mi trebamo našu vjeru uvijek da onaj, sagledamo, da se preispitamo, da vidimo gdje smo, šta smo, šta činimo, da li imamo u našim postupcima nešto što se kosi sa osnovama našeg vjerovanja. Jer takvi imamo, znači danas kada ljudi žude za sigurnošću, hoće M, hoće sigurnost države života, da gledaju koliko su, znači, pomiješali svoje vjerovanje sa ovima, pa su pitali zašto katastrofe, zašto se ovo dešava, subhana, Japan, zadnja situacija, Osnova tomu i vjerovanje, kakvo je? Mnogo boštvo, osnova. Kaže, zašto javno napred, nikom zlom ne čini. Allah. Svaki dan kaže, po slavim sallam sallam, i more, i voda, i zemlja dove gospodaru svjetova do uništine vjernika. Mnogo boštvo, koju vrijeđa vlada te bareke otela, koju mu ne robuje. A mi se pitan, on, zašto taj narod, taj narod ne ratuje. Zaboravljam da rati je sa gospodarom svjetova i poslanikom Mohamedom Alisa Vatlusa. S propismima ratuju. To je najveća neprada, najveća, znači uh, najveća oholost koju imaju pri sebi takvo nešto. Jedna se zapitao je zašto se dešava. Bila je neki nekih danista na tu temu, zašto su ove katastrofe. Katastrofe su isključione od ovog ajeta i najveće od drugi ajeta posle u nastavku deš svakogod. Treći ploz poznaje ovog velikog imena El Mubmint. Jer ko hoće sigurnost, kazali smo da je kod Allaha sigurnost, on je taj koji daje sigurnost, koji ispušta sigurnost, ali obječano ta sigurnost će doći samo na isk, iskrene, istinite vjernike. Neka se desi da vjernici postoji u nekoj okolini i mjestu gdje stradaju sa onima, sa onima znači koji su pokvarenjaci tog mjesta. Reka da to može biti zbog toga što nisu drugima narađivali na dobro i odračali od zla. Kao što, primjer, u hadisu poslanika Ali Islalat Veselan, kada je poslan bio narod da se uništi, pa je narišao od ima čovjek koji je bio pobožan dobar, pa se vrati kada je Gospoda Međimara pobožan, pa kaže od nje ga što nije naređivao na dobro i odvraćao je zla. I zato se trebamo zapitati u situaciji koje živimo, u kojoj živimo mjestu koliko mi radimo na, na naređivanju na dobro i odvraćanju zla. A s druge strane može biti, znači, da je čovjek se trudio, radio, ali gospodar svetova je svoju odluku već podrijedio, ona se spustila i uništen je zajedno sa nevijenicima, sa, znači zulomčarima i ostalim, ali na svodnjem danu će biti proživljen, na osnovu svog nijeta, zašto se je zadesio tu, šta je radio, pa će, znači, taj nije da ga spasi kao što je slučaj sa onima koji će doći skupina prav mediju kad se pojavi, kako poslanica sam pojašava, mm -hmm. pa će svi biti protjerani, pa ali što radi olana kada pozornije će biti među njima dobri, kada bit će među njima dobri, pa kako on da budu svima uništeni kada bit će proživiti na sudjeni dan Tako da za vjernika nema straha, i ako sada si se tu i uh, onaj, zajedno, zajedno s njima bude uništen, ali ako bude zaista čuvao svoju vjeru onako kako potreba i radi opunjeno kako ta vjera Zatim treći plod, s pozdrava od velikog imena jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio istinito svojih poslanika davajući im muđizem. Ljudima nekada nije dovoljno da čuje vjeru i poslanik ala Islatu kazao je to prednije od svog gospodarata, nego traži čudo. Za nisu mušnici meke tražio čudo od virovjesnika ala Islatu Veslam, jesu a prije nego što nje spomenjemo kazaćemo da su vjerovjesnici prije Muhameda resulata vasala imali znači moći za imali su čudne stvari koje ima su dokazivali istini to da su oni uistinu da lagate barekvetala popostali ali resulata vasalam kome znači kamera izašla iz stijene poput e, Ibrahima alayhi salatu vasalam kada su gabatsili znači u vatru padala te barekvetala se čuo izvodio iz vatre poput mosa resulata vasalam kojim je gospodar svetova dao, možemo reći čarobni a ne tako nego to, znači, zaista je djelova samo Allahovem, tabaraka ve'tala dozvorom, zašto? Zato što bi nekresli Rahimahullah. I mnogi učenjaci kažu da su te muđize koje su im davane u ti vremenima je sve bilo, u, u, u zaviso od situacije u su se pojavljivali, znači u čemu, u čemu su bili ljudi dostigli vrhurac nečega, Za vrijeme sam Veslat Veslan su pili burguna, zosili po Sigri bazi. Poznato bio, znači poznati veliki Sigri tada u tom vremenu vladao, tako da je gospodar svijeta njemu dao jedan običan štab koji kaso napravio barku samo je pačio narodnog gospodara svijeta i taj štab ta zmija je progutala sveone sa kojima su došli Sigri bazi tog vremena. Tako su, svatko da to nije više varka, da je to nešto iza svega toga, a to je gospodar svjetova. Zato su automatski Subhanallah, čudi se onaj, komentatori Ajeta, pa kažu Subhanallah, kaže, osvanili su kao najveći nevijernici. Siribaz, najveći nevijernik u gospodara svjetova, a kaže, omrkli su kao najveći vijernici, preselujući ko šehidi. Allaho ekber. Kako Allah te barekvetala izmijeni situaciju, jel? U trenutku. Posjedočili i faraola odma naredi, znači da se ubiju, i predstavili koji šehidi, a prije toga posvjedočili allah te Tebare Kvetala i doću. Tako da mi isto tako ne treba se poigriamo sa osobama, da nekom bagamo, klasiramo, ti su ovdje, ti su onda. Ne predstavili na tobi na čemu je. Jer niko ne zna kakve su završnice ljudi. Pogledajte, najveći neprijatelji Allah-a Tebare Kvetala su osvalni kao nevjernice, omrkli kao kao vjernici. Zatim, primjer, imamo Is. A.S. U njegovu vremenu ostignuće je bilo u čemu vrhunac medicina, liječenje od raznih bolesti, pa gospodar Svjetova šalje Isaa i daje mu muđizu da ubijedi te ljude da vide ta čuda, i ta čuda su velika koja je dobio Isana i Slatva Sarana, da je znači, imao mogućnost da liječi gubalca ili slijepca koji je rođen kao slijep, znači danas čovjek može živjeti jedan period pa oslijepiti, pa kada bi u nekom pokušao na neki medicinski način vrati taj vid, Jeste čudok, ali nije poput čuda koje se rodi, znači, kao slijep. A to je imao Isa A.S. omućnost da takvom vrati vid. I ne samo to, nego kaže da oživi mrtvo, Pa kada je uzeo, znači, ilovaču i sakupio i napravio obliku ptice, pa je zatim, znači, udahnuo u nju, ona je oživjela. Ali nije Isa A.S. ništa to pripisao o sebi. Kao što kršćani kažu, zašto? Zato ga reke, smatraju ili Bogom ili Sinom ne neuzovirno. Međutim gospodare, što je dao pismo njegovo stanje, njegov govor kaže: Wa rasulani bani Israila annika jitu kum bi ayati I biće postani kome benu Israilima, znači benu Israil, da kaže jitu kum Ja vam dolazim od koga? Min rabbicum. Ja vam dolazim od vašeg gospodara kao i zaslanik vašeg gospodara. Automatski je sve što će se dešavati, znači pripisao gospodaru svijetova koji ga je poslao i dao mu te mogućnosti. A nije Bog, onda sam tvrdi da je ona uzmila Bog, nego tvrdi da on dolazi od vašeg gospodara sa svima njim sposobnostima koje će posle toga nalesti, pa kaže Eni ahlu koleku minetini ke hegeti tair. Ja ću vam, kažu, će napraviti nešto poput ptici. Pa zatim kaže Zatim ću tahnuti, puhnuti u taj oblik koji je napravio Pa kaže bi Zatim nakon toga će to postati ptica, živa ptica bi idnila Allahovom vodom. Ništa sebe nije pripisao. Sve je pripisao gospodaru svjetova koji je svemoćan da to se učini, a da njemu date te sposobnosti. Kada pogadamo kada bude Dejao došao Šta će on tvrti? Sve će to pripisati sebi, da je on Bog, da vam da oživljava, osvrćuje, rastinje, pa da je kiša, pa da je krbiljara, sve će pripisao sebi, da Isa a.s. ništa to sebi nije pripisao, pripisao je gospodaru, gospodaru svijetova. Zatim poslanik Mohamed a.s. njegova najveća muđiza sa kojom je došao jeste Kur'an najveća muđa. Zašto? Zato što u vremenu poslanika su pjesnici dostigli najveći znači vrhunac svega. Pa kada im je došao da im se obrati sa kelamom, govorom gospodara svjetova, uvidjel suju ne možda odgovore na to. A gospodar im je dao izazov do sudnjeg dana, ne samo njima nego svima onima koji negiraju Kur'an, da je Allahova knjiga, da je od Allaha wa do sudnjega dana je otvoren izazov. I zato mu fasle kažu da izazove oni od Muhameda alejselatu vesselam, jer kada je bi od Muhameda alejselamu bi se popo šta? sta, bi se toga da će doći neko i odgovorite. Već ostaje u rata otrod suđega dana, dok je ovo od gospodara svijeta koji je dao znači izazov da svi oni koji misle da mogu nešto napisati slično da dođu, da dođu da to predlože da kažu evo nešto slično Kur'anu. Nisu u mogućnosti, nit će biti u mogućnosti jer gospodar svijeta je to negirao. Zašto je Kur'an najveća znači e, muđiza pos, al, al Allahova poslanika Muhammeda? Znači nije poslanik, imao i druge muđize. Imao je muđize, kad su mušici došli, kazali, hoćemo to hoćemo znak, gospoda je gospodoja svjetova daje poslaniku znak, subhala, koji znak? Mjesec. Subhala, da se znači razpolovi razpoluti na dva dijela. A kad su vidjeli da se desno, Buharija je muslim, znači Sahi su predali, kad su vidjeli da se mjesec raspolutio iznad njihovih glava, iznad Mekke, Kazali su mu sihr, svoje varka, kao on je nas opsihrio, Subhala nisu je, opet su negirao, nisu priznali, nisu prihvatili to. Danas, savremena nauka je snimila mjeseje Subhala i ima trak preko sredine da je bio ras, rascijepljen. Trak čita znači, ostao niz toga da se može vidjeti. Znači, to nije dokaz nikak, mi vjerujemo čvrsto u Allah koji je tamo govor, da je se to desilo i nema sumnje i u hadisima su oni kaže su tosn. Međutim oni koji ne vjeruju mogu znači gledati malo i savremene medicin onaj e, naučnik šta dokazuju danas u ovom vremenu. Zatim kaže kada su došli sa strane putnici koji su bile karavana i putovale prema Mekki ugledali su ugledali su znači iz velike udaljenosti da se mjeseca spolotje pa kada su došli kad su došli Mekelija kad šuza To je malo i pokolebalo u onom njihovom negiranju i kazivanju da je sihr. Jer kaže, ako je obsirio nas, kako je mogo obsirio oni koji su okolo, koji su putovali u toku noći. Ali, pored svega, i to su negirali. Allah subhanu wa ta'ala kaže, em yaqulunata qawbala bella yukminun. Kaže, zar oni govore da je to izmišljotina, da je to laž? Sa čim dolazi gospod Muhammed a.s on to tako nazivaju međutim gospodar sve to belaju menu ne je tako nego neće da vjeruju odpijaju istinu danas kada predatiš im istinu oni počnu šubhe jereke svoje jel da iskazuje i kaže međutim belaju menu neće da vjeruje neće da vjeruje i onda obrazlaže, laže i bježi i kola od njega ono jel on znak Tako su, znači bili mušici, mušici koji su negirali poslanstvo poslanika Muhameda resulallaha svta. Zati, gospodare, to nas da pokaže pa feljetu bi hadisi misli in kanu sadikin. Lek oni dođu sa sličnim govorom, ako istinu govore. Ako negirat ovo sa čim dolazim, da ga kod gospodara svijeta načinite vi nešto slično tome, pa da vidimo da li istinu, da li istinu govori. I su kao da je on sigri bas da ga neko podučava. Jel' sva što su pri, onaj pripisivali i opisivali poslaniku sallallahu alajhi ve selleme, a nikada da priznaje znači da je to zaista uis gospodara svjetova. Na drugom mjestu gospodar svjetova kaže: "Ve inkuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina." Ako budete u sumnji, ili ako sumnjite u ono što smo mi spustili na, na našeg groba Muhameda alejsatue sallam, kaže fa'tu bi surati mim mislihi vi dođite sa surom sličnom onoj suri koju on dostavlja gospodara svjetova nemušic znači da počinje se govor obraća se gospodar svjetova preko poslanika mušicima meke međutim kaže pozovite sve što imate od svjedoka kažu mu fasili od svih džina i svih ljudi svo čovječanstvo, sve ljude i sve džinne pozovite da sačine suru sličnu Kur'anu, kaže, neće moći učiniti. Men duni lajim kuntum sadikim, sve osvina te bareke veteala. ako istinu govorite, ako zaista ne gira da je o gospodara svjetova pripisujete ga nekomevi vi navčinite nešto slično tome. Pa kaže, gospoda nastavlja, va ilem tefaalu, ako niste u stanju da to učinite, va ilem tefaalu, i nećete biti u stavlju. Negira Gospoda Sveto znači ovdje ima znanje o čemu budućnosti. Ovo je dokaz za da gospoda Sveto posjeduje znanje za budućnost. Jer govori znači dajem prvo izazov u sadašnjosti. Ako ste pa ako želite mislite da možete, evo načinite, ali nećete načiniti. Negira znači začita u budućnost koja je pred nama da niko neće moći u stanju biti da načini suru sličnu Kur'anu godajte suha Allahu tebareke vetare ono gjemna al aliin što smo poješyao on je go znanju koje posjedio on niko neće biti u stan da počni zato ovaj kuran je najveća mođiza druge mođize poslanike za svelem su bila čuda ali ni jedno nije poput kurana ni jedno poslanik aleslatu vesalam je imao znači mođiza kada je nagoviestio preznake sudnjega dana koji su došli od gospodara svijeta da će se dešavati. Zatim imao primjer da je kamen, kada mu je Židov došao rekao e, daj mi dokaz, daj mi dokaz, neko čudo ajet, da ja posjedočim da si ti Allaho poslanik, pa je poslanik uzor, znači par kamenčića stavio je na dlan i kazao posvjedoči da sam ja Lao poslanik, pa je kamenčić progovorio i posvjedočio šahadet, znači da je uh, Mohameda vesla toga slan zaista uistina Allaho poslanik, pa je Židov primio islam ili mnoge druge predaje kada je poslanik sallallahu alajhi ve selleme kazao zaista znam kamin kojim je salamio prije poslanstva u Mekki kažem Nađir pješalajući da se misli na Hadir vlas da dakle, je salamio prije prije poslanstva zato je bio tajmiye rahime hulva kaže naj kao mučiz poslanika sallallahu alajhi ve je čitava njegova sira biografija kompletna od rođenja od rođenja do poslanstva, kaže, taj period je muđiza poslanika, sad čuvam bio svega, jel? Zatim, kaže, muđiza od primanja poslanstva do njegove smrti, sad kaže njegov govor, e, svo njegovo obraćanje, sve je to muđiza, sve njegove osobine koje je poslidao poslanik sallahu sa alihi wa sallam su ukazila muđizor. Konkretna živa poslanika je muđiza, Allah. Zato je ovo najbolji uzor i onaj uzor koji jedino treba slijediti, inače vi da ga uzme kao vodilju vodilj u svom u život životu. <kuh> Četvrti post poznaje ovog velikog imena, jel mu'min, da Allah Tebare Kvetalana go vijestio i obećao pobjedu vjernicima. A njegovo obećanje je istina. Znači jel mu'min, onaj koji je obećao da će vjernicima pripasti pobjeda, I da je on taj koji čini da vjerice budu ti koji će voditi dunjalog. Biti glavni na dunjalogu. Kako Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ minkum مِنْكُمْ وَعَمِرُوا صَالِحَاتِ Allah je obećao onima koji budu vjerovali od vas. Minku. وَعَمِرُوا صَالِحَاتِ Tri šarta, tri uslova. Da će im podariti šta? لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ fil ardi kama stakhlefal ladhina min qablihim. Znači, znači, učiniti naslnicima dunia ruka i kao što učini one koji su bili prije njih. I ne samo to, kaže gospodar svjetova Vala yumakinanna lahum dīnahum alllazi ertada lahum, vala yubadlilanna min bādi khaufihim emna. I niho uvjeru, sabrko mi ono Subhanahu wa ta'la zaduva učiniti, da bude čvrsta stabila na dunia Komi, ovim, znači koji imaju tri osobine koje ćemo pojasniti i ne samo to, nego će kaj njihovo stanje i straha zamijeniti u stanje sigurnosti. Onda kaže ko su ti? Kakve su osobine kod takve i kojima će on dati? Znači, prvo je kazao oni koji vjeruju od vas, što znači da će u tom ummetu e, naroda biti ljudi koji neće biti poput vas koji vjeruju, ali će dati onima koji vjeruju od vas ira de dobra djela što znači da iman vjerovanje e, kako treba i znači potvrđivanje dijelima, činjenje dobrih djela. Zati na kraju opisio osobine ti kojima će dati koji vjeruju i dobra djela čine kaže jabudune la usrikuna bi şeya. Oni će da me obožavaju istinskim obožavanjem i neće mi činiti širk neće mi prepisivati ništa od širkijata. Biće čisti toga to zatim juan kafara baada zalika fa ulaihumu fasiqun a koji budu uzneveravali budu nevjernici takvi su fasici taki su veliki veliki grešnici što znači dalate barek vetara ode obećava da će doći sigurno blagostanje i ovo je blagostanje bilo u vremenu koga u vremena poslanika alejsatu kada je iz Mekke prešao u Medinu uspostavio šerijsku državu je znači ta država se odluhovala po tome da isprovodila šarijat, radila znači po svim onim zakonima koje je nalagao gospodar svijetu ova. Zatim posle poslanika sam selem isto ovo blagostanje su živjeli Ebu, Ebu Bekir radi Olandu halife, zatim Omer, Osman i Ali. Svi su oni imali znači ko sebe ispunjene ove šartove i ove uvjetelje. Zato vidimo da ovo obećanje, Hvala Tebare Kvetala, obećao da će biti obisnilo se i desilo se i da će uvijek biti ko ispuni ove šartove. Ove su revolucije koje se dešavaju, ima zakova dobrote u tome, ali ovo je glavna stvar, zato su nazvali ovaj ajet, ajetu temkin i ajetu tabril, znači ajet koji ti daje da tvoja vera bude glavna na dunjavuku i da budeš čvrs, postojan, odnosno budeš vodilja, Dunjaluka i umeta na Dunjaluku. Ako budeš ispunio ove stvari koje su od nagovještnom na ajte. Osobe koje žure da izbjene situaciju i narodi i stanja, među njima ima pokvaranjaka, razlatnika, novotara i svega. Kako je kako će taklealate bare ko tala pomoć? Allah obećava, znači njegove riječi je istina. Ome naslede, ako mi na Allahi haditha imali ko da govori od gospodara svjetova kada je kaza ovo, znači da će ovo obećane doći isključivo onima koji budu vjerovali od vas i dobra djela činili, koji budu Allaha obožavali kako znači on traži od njih i ne budu mu širk činili. Takvima će gospoda to dati, znači ovu pobjedu. I mi se čudimo, znači sve što prvi se dešava, jel to malo znači pojavi se svjetlost i da se to utrne, nestani zato što treba biti pojava na ovoj, na ovim znači, stvarima kako Kur'an i znači, gospodara svjetova ukazuje. Obećanje gospodara svjetova da će na ahiretu pomoći vijenik, da će i usretiti, usretiti, usretiti da će ovaj, na, i podariti sigurnost ahireta, da će osjetiti ljepotu ahireta, Upravo je znači, zbog toga što su poznali ovo veliko Allahovo Tebare Kvetala ime el-Mu'min, zatim su radili po što je nalagalo. Allah Tebare Kvetala kada govori o sigurnosti, kazali smo za Dunjaluk i ovu vjeru koja će biti glavna u rukama vjernika na Dunjaluku, to potvrđuje za hiljad, pa kaže وَنَادَ أَسْحَابُ الْجَنَّةِ أَسْحَابَ النَّارُ Tada kada dođu stovnici černeta i uđu ženet, pozvat će koga? Pozvat će stovnike Znači, bit će dozivanje ovdje slavonika, dženeta, slavonike vatrije. Počeo kazati En kad veđedna ma va'dena Rabbuna haqqa Kaži, zaista smo mi zatekli i naše da je obećajnje našeg gospodara istina. Gospodar koji je, ali min je obećao da će se ovo ostvariti i oni su kada su ušli u dženet vidjeli da je obećajnje gospodara svijetova istini to. Pa će ju pitati A da li ste vi zatekli ono što je vama gospodar svjetova obećao, pa će je kazati pa će odgovoriti da i mi smo isto tako našli ono što je gospodar svjetova obećao u svojoj knjize. Mi smo kazali da je gospodar svjetova taj koji potvrđuje obećanje, znači ono što je došao preko vjerovijesnika od nagrade i kazne. I ovo je taj trenutak potvrde kad će jedni i drugi potvrti obećanje gospodara svjetova da je bilo istinito, pa će kazati فَاَذَّنَمُ أَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ tada će se oglasiti glasnik između njih koji će izazvati Allahovo proklesno pa kaže اَلَّعْنَتُ اللَّهِ عَلَوْظَانِ مِنْ i neka Allahovo na svim zulumčarima, svima onima koji su do nas ušli u džahnem. Proklesno koje će izazvati na takvi. Međutim, kada gospodar svjetova govori za stav Oni će i kazati وَقَادُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَبَنَا وَعْدَ فَالَا Gospodaru Svjetova koji je svoje obećanje ispunio. Zahvalo posle to kada vidiš i ugladaš od ljepota, dženeta i svega što je Gospodar Svjetova obećao, ti se znači trudio i rade na njalku, zahvalit ćeš Gospodaru Svjetova na obećanju koje On subhanahu wa ta'la obećao i ispunio, a znamo da Gospodar Svjetova nekriši svoje obećanje. Pa kaže u vresan arda ne tebe'u'e'u mine al dženneti hajstu neša' i dao'o nam je da uđemo da radimo i hodamo po njima kod god hoćemo. Kod god ko želimo, podario nam kada smo ušte u džennet. Pa kažu, fani'ma ađiru amilin. Dokaz ponovo. A velike nagrade onima koji su se trudili da rade amilin. oni koji su boli puste nego koji su trudili i radili za tu večnu kuću. Vidimo sve jaite kada govori o ženetoj ljepoti, ona ženeta i nasadam završava i da su ona e, nagrada za one koji čine i rade i trude se do njaluku što vidimo da je definitivno e, neprihvatljivo mišljenje da ima može biti bez djela. Žene ulazi znači, na čini na osnovu dijela u smislu da su na sebe da gospodar sveta se smiluje smije tak film. Zatim gospodar svjetovan na sudnjev dan će učiniti vjernike sigurnim odnosno e, prošli put smo govorili Allahom te bareko je tala imenu As-Salam. Ovdje znači imamo i as i el mumin Jalađi što on kaže Innel mutaqine fi džannatim va ojun Pa kaže Udhu luha bi salamin aminin će biti mutakije, bogobojazni u džennenskim bašćama kod, koje će, kroz koje će rijeke teći Udhu luha vissalam. Vi u njih uđite sa selamom salamom, aminim, sigurnim. Sa potpunom sigurnošću koja dolazi od Allah. Allah tabareka wa ta'ala. Molim Allah subhanatala da se u dženevskava prostranstva, da uživamo zajedno sa poslanikom Mohamedom a.s.v. i svim vjerovijesnicima, šehidima i dobrim ljudima. Koliko oslada jacija? drugo alo te bare kvetala ime el boheymin onaj koji sve čuva u privodu značenja koji sve čuva i nadgleda videćemo iz etskog značenja da učenjaci kažu da ima značenje el ali na koji visoko iznad iznad nečega mi znam da kad čovjek što se više pope ne pozvišicu da više vidi jel? A gospodaru svijeta pripada najizušteni primjer. Znači, el Ali. Zatim drugo značaj, el Amin. I treće, el Raqib i, ra ra i el Hafiz. Raqib, el Raqib i el Hafiz. Znači, ovos četiri jeziku značaja koje imaju. Prvo, el Ali da je visoko iznad nečega. El Amin koji drugima daje sigurnost. El Raqib koji sve nadgleda, sve motri i prati. I četvo, el Hafiz, znači onaj koji čuva. Onaj koji čuva i prati. Prati, znači, e, prati stanje svojih robova, ništa mu toga, znači, nije nije nepoznato. Koliko se puta spominje o Allaho, at-barak-e, u, u Kur'an? Spominje se nejedno mjesto. Znači, isto u suri Al-Hašr, 23. ajed, odmah posle imena El-Mu'min, El-Mu'hejmin. Znači, posle imena El-Mu'min dolazi ime El-Mu'hejmin. E, I to je jedan put, znači, u Kur'an da se spominje. Značaj kada se odnosi na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala učenjaci kažu da ima značenje poput Katade i drugih e, mufesira koji su pokušali kad Shahid ili Shahid, onaj koji svapu stvar svjedoči, nadgleda. I zato imamo el Al ali iz jezika koji je iznad svega, a onaj koji iznad svega znači može da i nadgleda sve ono što je, što je ispod, ispod njega. Ebroh kem seri sa tako obilježenim rabas radi Allahu da je kazao da ima značenje šahid koji svemu naši sjedoči koji je svedok svake stvari i dokazuje sa nekoliko kuranskih ajeta prije svega wallahu ala kulli shay'in shahid Allah gospodar sveta i na svakoj stvari znači svetok svedoči mm -hmm. i drugi ajet u malahu shahidun ala ma yef'alun a Allah zna da šano je zatim će posjedočiti s ono što oni čine i što što radi Abd Rahman Saadiz, i Rahimahullah, poznatiji šrej koji je već spominjeno puno puta, kaže, el-Muhaymin je onaj koji poznaje i vidi najskrivenije stvari. Zatim kaže, kao ono što prsa skrivaju, tako da njegovo apsolutno znanje sve obuhvata. Što vidimo, da ima značenje imena el-Alim, po ovoj definiciji. Međutim, el-Hulaymi koji je pokušao Rahimahullah da e, pojasni sva ova značenja koja smo naveli, nači El Hafiz da svaku stvar čuva, El Ali, da izan svake stvari, da bdije, da motri, da svaku stvar sve doći kaže. El Muhejmin onaj koji neće uskrati, niti smajti nagradu trudbenika na velikom, obećanom danju. Tako da se ne boj, šta god da učiniš, ništa ti neće biti uskraćeno, sve je sačao. A to on čuva ta dijela koja robovi čine, znači vidi, prati, ništa mu skriveno nije, zatim mi će sačuvati, a na sudjen dan će i na osnovu tih dijela će ljudi biti nagrađivani. Zatim kaže, on nije taj koji prikriva dobra dijela svojih robova, kako ne bi nagrađivao za njim. Sumano. Danas ljudi kada radi kod nekoga, kada treba isplatiti trudbeniku njegov rad, kada ti si manje radio sati Prikrivan je satnik koje je radio, ne želijeći ga isplatiti. zato Oto što to manji od njega, od njegovog imedka. Gospodar svjetova, njegove osobine koje su završene nikada nisu slični osobinama stvorenja. Tako da gospodar svjetova nikada neće dozvoliti sebi da prikrije trudbeniku bilo koje dijelo iz, znači, razloga da ne nagradi za njega. Nego, gospodar, svjeto, sad će predoći na osnovu svega toga će ljudi biti nagrađivan. Zatim kaže, on je škrt, da ta škrtost prouzrakuje prikrivanje tih dijela zbog koji će biti nagrađivan. Znači, škrtost gospodaru svijetu, on je čisto toga, to njemu ne dolikuje, on je čisto tih, znači, majkavi osobina i to neće prouzrokovati da on prikriva dijela robova svojih, kako i ne bi nagrađivao za njih. Pa kaže, njegovo nagrađivanje nije uzrok nestanka, njegovi neizmjeni riznica, koliko god da nagrađuje, ništa on neće umanjiti od njegovi riznica koje ima. Koliko god da nagrađuje na sudnje dan sve trudbenike svijeta, ništa umanjiti od njegovih riznica neće. Što znači ni isto poput današnjih e, vladara ili bilo koga koji ima e, ovlast da naplaće i isplaće nekoga za rad jer se boji, to što daje, to umanjije, to ne poveća jevo ta ometija, jevo umanjije. Gospoda Svetova, znači, njegove sobine nisu slične sa osobina stvarenja. Zatim kaže, one ne umanjuje dobročinitelj od nagrade koju je zaslužio, niti povećava kaznu lošem ili njegova loša djela, sluham. Znači, Gospoda Svjetova, koliko god čovjek bude radio dobro, to će naći, ništa mu neće biti uskraćeno, prikriveno, sakriveno. Isto tako, koliko god čovjek bude radio ružna djela, ništa mu Gospoda Svjetova neće dodati na to. Nego će imati ono što je radio, ono što je zaslužio, i sve znači iz imena El Muhemim zaključuje El Lejmi. Zatim kaže, jer je sam sebi nepravdu zabranio. Zabranio je Zulom. Zatim kai nazove kazun stanovnika vatređža za. O, inače odnosi se ka neko nekoga nagrađuje, kao da ja se te nagradi đezet. dao sam ti nagradi, alalađ je lešanu za ove ovaj koji radi loša djela nazvao je znači đeza. Zašto? Zato što ima to kao u smislu značenja naknada ili nagrada. A kada bi gospodar Svjetova dodavao na ono što oni su, znači od loših rapa im još oddao, to više ne bilo za ne bilo nagrada za ono što su radili, to bilo nepravda prema njima. Tako gospodar Svjetova će e, njih da nagradi onako kako su oni zaslužili po onome što su činili na Donjagu. Odnosno prikladno svojim navaljalim dijelima koje su činili. Sve so, ovo je spomenuo, znači u knjizi Minhađa. E, Od plodova, kazali smo da ovo ime jako malo, znači se može naći u tiga mani koji su pisali na ovu tijemu, od plodova ovog velikog imena jeste da da čvrsto vjeruješ i da čvrsto vjerujemo da je on Subhanovo talas četok, da svjedoči svaku stvar, svako dijelo koje čivimo, sve ono što radimo, da mu ništa nije nepoznato, da se ništa od toga e, ne može sakriti i prikriti od gospodara svjetova. Zato što gospodar svjetova kaže u Kur'anu وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ Zaista Allah Žalšao nije nemaran od onoga što vi činite. On nije znači u gafletu, zaborav, u nemar od postupaka naši, naproti on Subhanahu Wa Ta'ala sve vidi, sve dobro znači, pazi, motri i ništa mu od toga nije prikriveno niti niti sakriveno. Zatim drugi plod spoznaje ovog velikog imena jeste da je Allah Debarek Wa Ta'ala nazvao Kur'an ovim velikim imenom, Muhejmin, da je nazvao Kur'an. Kako? Allah Jerušanu kaže وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَبِّ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّ مِنَا عَلَيْهِ Zaista ti mi objavljujemo ovu knjigu, ovaj Kur'an, istiniti ili sa istinom, pa kaže مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ koji potvrđuje sve prijašnje knjige koje su bila objavljene. Što znači da Kur'an potvrđuje, svaki vjenik koji vjeri u Kur'an potvrđuje da je Gospodar Svjetova Slava prije knjige, prije Kur'ana popute Vrata in Žilu Zebura i Suhufa pa Ibrahima, sve to mi potvrđujemo, niko to ne sumija, s tim da moramo naglasiti da je to potvrđivanje u izvornom obliku onako kako je Gospodar Svjetova spustio, a ne ono kako se danas nalazi kod, znači, ili kršćana ili, ili jevreja. Znači u takvom obliku mi ne prihvatamo. Zašto? Zato što su ove današnje knjige koje su prisutne ko s koji uče i koji podučavaju, su doživjele izmjene i promijene dodavanja i oduzimanja. I takve knjige ne kažemo solahove knjige, nego kažemo izvorno obliku onako kako su bile spuštane prijašim prijašnjim tako je potvrđujemo, pa kaže na kraju I sve to kako se potvrđe muhejminen alej i ta knjiga, Kur'an koja ti se objavljuje ispušta, ti Pušta, potvr koja, koja potvrđuje prijašnje knjige, ona je muhejminen alejhi. Ona je, kako kaže, ja poznati Ali ibn Husar, ona je izna svih tih knjiga, visoko uzdignuta. Visoko uzdignuta. S druge strane, ona potvrđuje sve te knjige, ona je čuvar tih knjiga u svom spominjanju, znači da je gospoda te knjige, I ona je daleko, visoko uzdignuta po svom značinu, svojoj vrijednosti, ponovno što je gospodar Svetovaj učinio, znači od posebnih od knjige na dostalnih knjigama. Učenjaci su pokušali da pojasni zbog čega je ona uzdignuta iznadostalnih knjiga, pa kažu prva stvar zbog čega je uzdignuta jeste što ima mnogo više sura koje je nego priješnje knjige i sama riješ poslanika sallallahu alijekhi vseleme u vjerodoslovnom adisu kaže da mi je posebno objavljena sura Hamd i zadnje ajiti sure, znači Bekare, što ukazuje da prirošnjim poslanicima nije to bilo objavljivano. Druga stvar koja ukazuje da je ona mu hejmi ne narizna, da ostali knjiga, visoko uznignuta, dragocijna, vrednija i bolja, a sve su ti god olavate barek vetala. Druga stvar jeste, kaže da to što ona objavljena Kur'anen arabijen, objavljena Kur'an uzna Kur'an arapskom jeziku koji je, znači, dostupan svim ljudima, odnos za svih ljudi da čitaju na arabskom jeziku, da uče, izučavaju i proučavaju na arabskom jeziku, što su prijašnje knjige, kako su poslanici bili slati prijašnji narodima, bili su slati po narodnom govoru, tog područja kojeg su znači, oni živjeli, gdje se pojavljiva, dok Kur'an sumhala za čitav svijet čevičanstvo, za sva područja, za sve nacije, sve narode na arabskom jeziku, što vidimo, znači, veličinu i uznugnuće izad drugih knjiga. Treći treća stvar što ukazuje da ona iznad drugih knjiga što je ona, Subhano, čitala muđiza. Muđiza od Allaha Tebare Kvetala u stilu izražavanja, u stilu pojašnjavanja i kazivanja priješnjim narodima o stvarima dešavanja u budućnosti, osudnijem narodima, detaljnim, preciznim pojašnjenjima što će se dešavati u budućnosti. To sve ukazuje <laughs> da ona posebna iznad drugih knjiga. I četvrta stvar, koja je, znači, jako bitna, a to je da je Gospodar Svjetova nju sačuvao i obećao od bilo koje vrste e, iskrivnjenja, znači, manjkavosti, mijenjanja i dodavanja. Allah Subhanu wa ta'ala kaže Zaista su mi objavili ovaj u ovu i zaista ćemo mi nju čuvati, na njom djeti do sudnjega dana. Neće se doživjeti, znači, niti desiti bilo kako mijenjanje, bilo kako mijenjanje e, u toj knjizi. I, e, Treći plod koji ćemo spomenuti, uh, spoznaje ovoga velikog imena Habibiš, tako da radiš, tako da činiš, kakav god posao da radiš, da to radiš svjesno, dostojanstveno, da znaš da je iznad tebe El Ali koji te motri, koji te vidi, koji te pazi koji čuva al-hafiz što tvoja djela znači da ne proveri iznevjerio je nevjerio onu službu i obavezu koju činiš to je majat koji si preuzeo za koji ćeš biti pitan nas onjem danu zato se čuvaj i pazi šta činiš kako radiš kako će sutra položiti račune za ono što si preuzeo od odgovornosti dužnosti ne mislo samo za čovjeka koji radi na pijaci nego mislimo od onog vladara pa do najmanje znači eh, eh, najmanje, najmanje najmanje vrste posla koji čovjek može obaveze preuzeti u društvu za to čovjek biti pitan i odgovora. Ako bude bez svijesti vam auto je bareko je dala. Molim arađenu še onda da sam gledim kominare, dopusti da moj naši vajte sugani kovo vam ćeša na u ovoj tugu